Навіть скудла і той, коли вона поруч, Тиціється мордою в руку І жалібно скавалить, Наче бажає щось сказати, Можливо, заспокоїти. А Сашко? Той взагалі майже постійно ходить за нею на зерці, Бо давно закоханий в неї. Так, Сашко хороший, чесний, відданий, ніжний, Але тільки друг. На жаль, тільки друг. Довго міркувала. Чи змогла б покохати Сашка? Напевне так. Він справжній, але про це навряд чи вона колись дізнається. Коли Оксана наблизилася до підземки, серед пістрявих юрби людей здалеку гледіла знайомий силует. Високо піднята голова, стиснуті в тонку лінію губи. Порода власника крижаних очей – зіймалася здалека над людським морем. Доброго дня, Ірина Георгівна! То це ви мене хочете бачити? Невже насправді все так погано в вашому раї, після того, як вигнали з нього підступну Єву? Райські яблука не родять?» Оксана ніби щось лихе тягнула за язика, не могла стриматися. Ірина Георівна ж мовчки, Дивилася на неї своїми крижаними очима, Горда і впевнена, тримаючись поки що. Лишень рука задягнена в чорні рукавички, раз по раз стискалася в кулак. Це і тільки це видавали її настрій, Не з доброї волі вийшла снігова королева зі свого палацу. В очах холод. На диво ненависті не було, і це чомусь ще більше обурило Оксану. Розумію. Очевидно, Сигізмун Владиславович переповів нашу розмову, тому хочу вас заспокоїти. Ні мені, ні моїй дитині від вас, а нічогісенько не потрібно. Якщо ви принесли гроші, щоб відкупитися, Ірина Георгівна саме відкрила сумочку, не сперечив і Оксані здавалося, що вона передбачає все безпомилково, то, запевняю, даремно. Тим часом жінка витягла з шкіряної сумки мережну білосніжну хустинку. Звісно, у снігових королев все бездоганно біле. Оксана вчепилася поглядом в хустинку. Жінка потягла її до очей, і раптом Оксана від несподіванки просто втратила дар мови. Снігова королева плакала. Дві особи сидять одна проти одної. Дівчина в дивному бранні, протерті джинси зірками на колінах, худі плечі, накриті теплим щерстяним синім светром під шию, на ногах кросівки, що на ладан дихають, довге русяве волосся зібране назад і пістрявою гумкою стиснуте у вузлик, голову обпорізла Чорна стрічка. Зеленучі втупилися в ту, що навпроти. Навпроти старша, елегантна, вбрана пані. Чорний строгий костюм, доладно скройний, очевидно пошитий на замовлення. З-під маринарки визирає сліпучої білизни блузка жабо, яка серпанковою оборкою лише додає вишуканості всьому ансамблю. Манера Ірени отак завжди чепурно і витончено вбиратися, нагадує Оксані. Полінчину, тому що кожна дрібничка в одязі продумана. Очевидно, в часи молодості Ірена вважалася модницею, не тільки зарозумілою аристократкою. Коли жанки-свекрухи, що час від часу навідувалися в гості, були лише блідою тінню Ірени. Це стосувалося манери говорити і уміння одягатися. Начепити на себе недешеву річ ще не означало мати дорогий вигляд. Вмінню носити одяг нелегко навчитися. Ірена це знала і вміло цим вмінням користувалася. Ось і зараз на ногах, як завжди, туфлі лише на високих підборах. Оксану часто дивувало, як пані Ірена в 60 рисуваються на тих каблучиськах. Пані ніколи не те, що не падає з них. Вона навіть не хибить ногою, не причіпається. Оксана на мить заздрісно думає, що хотіла б мати подібний смак. Однак, як каже Ірина Георгівна, гени вирішують все. При згадці про гени Оксана огідливо морщиться. Руки Ірини Лед торкається столу, пальці в ніжному плетві, на майже кожному сімейна коштовність. Цього разу золоті персні з холодними камінчиками сапфіра всередині, у вухах сережки з такими ж камінцями чергова родинна коштовність подарована сігізмундовим батьком, яка має чи то три, чи то чотири сотні літ. На голові свекрухи майстерно вкладене, недешевим прокарем, пофарбоване у світло-русявий колір волосся. Можна було б навіть щиро захоплюватися досконалим смаком пані, що сидить напроти Оксани, якби не очі, крижані та беземоційно порожні. Та, що напроти, привела дівчину в цей ресторан, бо знала, зараз тут мало людей і їх не потурбують. Оксана не любила ресторанів. Вона там завжди чулася загубленою. З Владом вони ходили до ресторану лише два чи три рази, і то на якісь сімейні урочистості, які просто неможливо було пропустити. Сьогодні при вході була спроба не впустити Оксану досередини. Але Ірену, схоже, тут добре знали, бо вона навіть нічого не говорила, тільки змірила швейцара одним зі своїх добрих поглядів. Оксана замовила собі склянку води,